O sherr al umuri muhtasataha wa kullu muhaddasati bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar wa ba'du Falënderoj me absolut dhon Allahu te bareke ve teala, përshëndetje Allahu xhallahu ala dhe mshirati çom be matmine pejgamberut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij, me familjen e tij të ndershme dhe me gjithë ata që së tepasojmë me të mirë deri ditën e xhikimit. Do të flasme me lehn Allahu xhallahu ala, ja tem duke e zbatu e fjale në Allahu Gjellewala iqra bismi rabbi kelle dhi khalak ledzo me emrin e zotit tanë i cili të ka kryu e kjo ka zvit fjale e pare Allahu Gjellewala në librën e tina urdhëri i par ka zvit ledzo dhe kjo është për të ngrit ambicjën e muslimonit iqra dhe për të të regu e se kultura dhe civilizimi besimtarit është në, në ledzim dhe të përmenin diqka me lejnë Allahu Gjellewala se qëfar zeli dhe qëfar ambicje, dhe qëfar vullnetit të madhë kanë pas sahabët, ma gjepen nga meri, sallallahu a.sallem, në lezim edhe diqka prej historisë djetarën. Ndështë a me lejnë Allahu Gjellewala në ashtohën ambicjit ma shumë që më ju përkushtu e lezimit dhe me eshtu e menqurien dhe dijen nga one Allahu Tevareke vë Teala. Veqa në rishtë në kohën e sodit, kur një mashtrimi madhë ju bëhot njërzve, kur ata mendojnë se nëse kaloj një kohë, apo periudh në përjetet sociale ku her pas herë shfaqen disa sende, ndoshta dukën se janë të elmit dhe të dijes, mirëpo ajo nuk është asgjë tjetër dhe elmit nuk përfituohet në atë mënyrë. Elmit nuk përfituohet në atë mënyrë, po elmi ditoria e vërtet, ditoria me argumente për Allahut, për sunetët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, madje edhe ditoria e dunjës, s'ka mundësi mu përfitu pa ul dhe pa i kushtuar koh të veçantë asaj. Allahu Gjellewal e ka lafdru e ilmin dhe diturien shumë në Kur'an E ka lafdru e shumë dhe ulemat I ka lafdru shumë në Kur'an dhe në hadithet e pengamerit Sallallahu aleyhi ve sellem Ka than hadith pengamerit sallallahu aleyhi ve sellem Men humani la jesh bi'an Dita etur Dita etur Nuk ngopën kur Pra din jesë kan eke të madhe dhe kur nuk ngopën Talibu ilmin Vë talibu lmej Ai që le kërkon diturian Dhe ai që le kërkon pasurian Ai që le kërkon diturian Së mundet mundog Vajshdimisht ka dëshir Dhe etja e mundon Që të tarrije ma shumë e ma shumë Ska mundësi mundog Dhe ai që le kërkon pasurian Ska mundësi mundog Këto dili gje janë Të Allah u gjellëvarë në tokë Ai që le kërkon pasuri Nuk mundesh me gjithë një të pasur Me thonë mjaftë kam Jo, ai dëmë sa ma shumë me shtuë Me më pare sa ma shumë Kështu ë Diturin, mirë po në do të të ndalmi me këtë Pjesën e partë të adithit Talib o elmin Ajë cili e kërkon dijen Për i të Allahu të barëke Ka thonë i për në kajimi Në libërën e tina Kopshti të dashuruarve E ka një libërën i për në kajimi Kopshti të dashuruarve ka thonë, Allah, ka thonë Allah e më shiroft O emma u shakul ilmi Ka thonë saj për ketë të dashuruarve Në diturin Në ketë liber hoxë ka folë Për shka mundët njëri mu dashuru çka mund të njëri të mo dashurojë, në sa mund të mo thellu dashuri. Ka vol pretë dashuria nga dy Allahu, nga pejgamberi, nga nga njerit, nga prindve, nga gruaja, nga fëmijës. E kështu më radh për llojet e dashurive dhe sa kanë mri njerëz me dash. Një prej asaj kaptinave është njerëz që dojnë. Dhijen. E dhe thotë O Xha Allah e mëshirov kët kaptin, sa i përket atyre që ajojnë deturin. Fa a'zamu shagfan bihi wa ishqan lahu min kulli aashiqin bi ma'shuki. Dhe sa i përket ato shka e dojnë dhijen, ato janë të dashurumë në dhije Ma shumë dhe ma me flakë Se sa gjdojt i dashurumë për atë shka e dojnë Pra nëse i merë ketë njështë ka i dojnë dhijka Normal, dashuria e të rrinë me, me një pozit Ato thë të bënkajimi shka e dojnë dhijtë të rrinë Ato flakë e, e etje që ka më një atërve Ato e dojnë mas shumë të se gjithë shka wa kethirun minhum la yashghaluhu annahu ajmalu suwar min albashar akani ne sekret çka njerëz Aisha Smiret me di edhe ndoshta edhe nuk mundet me kuptue kët mesele thotë xhallamoshherof çiperkat njerëz që ajo diën nuk mundun të minimal pikë kërkim të diturisë edhe nëse a bën njërin më të bukur fitë tokës nëse a bën njërin më të bukur fitë tokës edhe më po i atërheq vërejtjen këtina apo më atrejtëm mendjen thotë njeriu çka i etër por el Heç nuk nuk e kanë krijuar. Heç. Pse për dashurinë e flakut që ka këto për dituri. A dhe besimtarit duhet të më kanë kështu. Nuk e kanë më përmend diçka për historisën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për sahabeve se sfar zellit madh kanë pas ata për dituri dhe mosfolna gjenerata të ardhme kur ilmin e kanë pasur nga për libra se sa kanë dhënë për jetës së tyre dhe argjimin e kohës për më arrit diçka nga dituria. Ka dhanë Hoxha në bështëdin, Allah Mëshirov të ibn Kajimi Vë le usuvir al, vajdin, qaymi, al ilmu suraten Thotë mu pas dalë në fotografi ilmi Me pas qitë Allah shkur që ka qitë qi djelin, hanën Ek shtëmerat për i bukurive, qëllin Thotë Hoxha al Allah Mëshirov, diturirën me pas njërë Allah në fotografi Lë kanët e gjmëlu suratin minë shëmësi vë lë kamër Kish me qenë me bukur se djeli dhe hana Me pas njërë Allah në fotografi ilmin Kishin me vrapu kitë njërzit me e morë. Mirë pa Allah e ka ba, shproj. Dhe njërzit nuk jadin vlerën shumë diturijës. Me pa ja pas dit vlerën diturijës, kishin, kishin me i pa njërzit ma shumë duke vrapu masasajna. Mirë pa ata nuk jadin. Nuk jadin vlerën, dërsa janë është ma e bukur se gjithë shka. Ma e bukur se gjithë shka dhe i dashurumin dhije, është ma i dashurumi se gjithë shka që ka mërët njëri mu dashuru. Mu dashuru. Andaj vlera e raditurisë dhe vlera e dietarëve ka ardhur në librin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shumë e madhe. Andaj Allahu xhallahu ala kur i ka thon pejgamberit sallallahu alajhi wasallam wa qur rabbi zidni ilma. Dhe thuaj o Zot, më shtoj diturinë. Kan thon dietarët, Allahu kur gjon e ka nuk e ka këshilluar pejgamberin mu lut, apo Allah i ka zbrit urdhra, dhe i ka zbrit obligime, dhe i ka zbrit dalesa. Mirpoh Allahu xhallahu ala ka thon pejgamberin sallallahu Thuaj shtoma që ta Kur gjo tjetër nuk i ka thonë shtoma Po shka thonë thua, jo zotë shtoma diturija Pre vlerës madhe Qka, qka e ka diturija të Allahu gjelle wale Thot Të nga mejri sallallahu esen më një hadithës në kanë zherë Bukhariu dhe muslimi Për me të regu e vlerën e diturijës Para me ndone Musa a.s. Ka qenë kelimu Allah Ve kellem Allahu Musa Të klime Allahu ka thon dhe Allahu Musa si ka fol me të folur. Allahu i ka fol Musa me të folur. Asnjë pejgamber se ka pas këtë kët merit, veç Musa alayhi salam. Allahu direkt i ka fol. Direkt i ka fol Musa alayhi salam me gjithë kta. Tëhom pozit ama elah. Çka mund të më ekzistue. Me gjithë kta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka treguar në një rast sahabeve se ashi kjo opozit nuk e ka ndal Musa për me kërku dituria më shumë. Në kërkutit të ri, alla ma shumë. Ka thonë për nga mejri sallallahu aleyhi sallam në hadithën dhe se në kanë gjithë Bukhariju. Bejnë me Musa fi Melein. Dedi sa Musa ka qenë në një grupë njerëzish. Mim beni Israel, me beni Israel. Idhja e hu regjulun fe kale. Arë një njeri dhe i tha Musas. Hëllë ta ale mu ahëden a ale me minkë, tha o Musa. E didin një njeri ma i dishëm se te që ka mështë. A deni deni një herë çdo më shumë se ti. Qala Musa la. Ka thënë nuk dëgjoj ndonjëherë më të dishim se ona. Pra ona të tokës normal ka thënë pejgamber dhe nuk kam menduar se Allahu xhallahu ala ka veçuar dikand me dije më shumë. Fa auhallahu ila Musa. Allahu i ka shpum i ka shpall Musa shpallje bela. Gjithsesi ka diqosh më djishim se ti. Para më parë pejgamberi Allahu xhallahu ala Allahu e ka fol. Ka fol direkt me ta. Dhe ka menduar Musa se s'ka dikush më dishëm Allahu e ka mësuar, dhe kjo liqji Allahut në tokë. Wa fuqa kulli dhi ilmin 'alim. Në ajet ka ardh dhe mbi dh, çdo të ditur ka mbi të ditur. Ka mbi të ditur. Pastaj i ka thon Allahu xhellahu alajh në shpallje Abdana Khadir. Arabion Khadir. Arabion Khadir di di çka shka zëti dhe Musa më një herë fes'ale, më një herë i ka thon ku e ka rrugën, ku e ka shtëpinë ai. Ku e ka e njëra, ka lutur Allahun jona, ku e ka ai shtëpinë, çkoj me një art të marrel. Pra, kjo ti thotim në Haxherën në koment të këtij hadithit, kjo një argumenton për vlerën e diturisë. Kjo çfarë shifat vera e diturisë ka pas Musa diye dhe pa prap ka vazhduar dhe nuk ka qenë ngopur me dijen çka ka pas. Dhe e dita, çka shumë e rëndësish, ka thotëm në Haxherë, pozita e madhe, she ka pas Musa se ka bë, me thon Unë jam pengamarë, nuk shumë e li pëdikon diturit E i mjagjeri thot Kjo vlem për ulemot dhe o gjallar Nuk band me thonë Unë jam alim apo o gjallar Apo kam depo me sidomos Sidomos me të sodit Ata kanë qenë ulemot Kanë posë dije dhe kur si kanë doll Ajo pozitë e modhe me kërku elm Kur si kanë doll pozitë e modhe Me kërku elm Madje Bukhariju Në një prej fjallu e të ti ka thonë Lajeku në alimen nuk bat alem njeri u kur hatta jërrui au jëkhu dhe janë deri së të morë e il në prej men hu e këpër rumin pëjati shka majmasëvet men hu e karinun le pëjati shka mosetar mosak e ka generat dhe pëjati të të mërë e il e zonë edhon një i tjena e si dë mos ka dhon ibnër Gjozi fil kurana el haset ekstar në njerëzit që kanë Një gjenerat vitet i kanë nisi. Ka thon hasedia më e madh këtu. Hasedia më e madh. Allahu naruit po kë ekziston. Ibnul Jauzi ka përmendë ka thon sa i përket atëra të cilat kanë, domethënë me një gjenerat, hasedia më e madh. Sme kalzuna, piktina. Dhe ka thënë Buhariu, "Ua ya khudha man huwa asgharu min." Dhe tamore dinë edhe për atë shka më i vogël. Shka është më ma, më i vogël. Valla kjo më i vogël ka ardhur rast në Mezlisën e Amrëbër Khattabit Kër kanë qenë ata Elul Hilli o Alat Njërës të cëllat kanë vendosë Kër qështë qëtë moja Qështë ka pasë Mezlisin Amrëbër Khattabit Dhe ka fillu me esiela ti Ibni Abbasin Dhe a i ka qenë i vogël Do të bëshumë Do va shenë konë ma pleqë Dhe mosh I kanë thonë një ditë Ja, Amir al-Mu'minin E tohë dhe rohadat sahir Ka thënë O, Amir i besimtarve E ketë voglushin q Ne do folë të fol për çështjet e mëdha, lufta, shteti, politika, sistema, ekonomia. Do von çështjet mojaçka, çka janë mirë ata? Edhe Omeri ka dash menjëj me se më u ka dhupsebi unë këtë deri këtu. Dhe zvlen mosha. Ka thënë mirë. Mos i çuditni për këtë moshën e këtij vogël. Ka thënë fa akhbiruni an qawlihi taala. Ka thënë hetë qom mi çka do të thonë fjalë Allahu xhalla wala idha jaa an-nasrullahi wal-fath. Kur të ven ndihma e Allahut dhe çlirimin. Aç ka thënë çka do të thonë E kanë fillu me kalduat të tefsire Ka thonë i mësë i kanë përfundu Ka thonë i më një abasë që ka thuti Ka thonë kjo është Lajmë për Allah o që të ka orë fundit I e rësull Allah edhe pak i me vdek Ka thonë që kjo është E jo që ka pëthuni jo Ato ka thonë tash e guptum se i më një abasë janë me zlis Do me thonë të, të, të sahabot Ka qenë ndija shumë e lartë Ska pasati i vogël i madhe Dhe pse ajo në, në tira Ka reagu e fillimisht Mir E kanë hek nga se e kanë lërsue, dijen Andaj, thot Hoxha, i më në haqeri në këtë hadith Kjo argumenton për vlerën e diturijës Dhe pozitë e lartë nuk band me të ndalë prej kërkimit diturijës E kur s'ki pozit hq? Mos vetë Mos vetë nëse hq ki, kur një fartë pengese E thashtë si do mos vëshanërësht në kohët e sodit Kur njeri ju me ndonë se duke i përcelë rrete sociale për përfiton diçka. Do përfito të na përfiton diçka. Mirpo ai është ka përfitou duke ulmë lexue librin e Allahut. Çdo nevean sam sqegimë librat e drejtarëve, kjo skrahohet. Kjo skrahohet me skalitën e mendjes dhe përfitimin e madh të ditorisë. Kjo ka qenjë diqka përket, të qëndon domthon diçka nga gjendja e pejgamberëve. Sai përkë deshira së dzejtë të më të sahabeve është diçka që ndoshta do dikush shumë e ban kohën e Sodit. Nuk kam mundësi me ba diqka prej zelët të madhë që e kam pas po sahabët nga vlera e dijes Thot, Ibni Mesudi radhiallahu an Ibni Mesudi ka qenë prej njerëzve të ditur të djetarëve Të sahabëve, nga se sahabët së kanë qenë kejt në shkallën e lartë të dituris Si që ka thonë Khalid i Mnul Velidi Ka thonë, Wallahi ka thonë në kam aftësi për me mësu dijen Dhe kam inteligenc me lexu shumë Dhe me lexu libën e Allahu dhe ma i men shumë Ka thonë ështëgallën i el-gjihadu anë kiraët i kitabin la. Ka thonë përmim për lufta në rrugë të Allahu Gjellewala, më më ka ndalë prej ledzimit të libës dhe studimit. Këta e ka thonë për më ju kalëzua të njërës e që ka së kanë arsije për mësë, që së mësojnë, që së ullën me mësu. Më më ka angazhuve lufta, a juve shka ju, ju angazhon? Pra, këllit me litë e ka parësit arsjetimin për mësë mësimë. Edhe për që kalon kam mundësi, po kam angazhim të madhë Dhe normal njerë i komandant të kon i luftës Mirë po ju tjertë, andaj, sahabët maksimum kanë këshin me s'fizukohen Nuk ja kanë falë vetës, asë një të qasë me kalu e bosh Thot, Ibni Abbasit, Wallahu ledhi la ilaha illahu Pasha Allah unë i tëll nuk ka të tjetër kush i tëll i mëriton adhurimi postina Më unë zilet suratun min kitabin la Ka thonë nuk Ka zbrit ndo një kapëtin Për e librës të Allahu Gjellewala Illa anë a'lemu Ejne nëzalat Ka thonë vetëm Se e dije ku ka zbrit Kohën Ku ka zbrit Për kanë ka zbrit Edhe hukmi Pse ka zbrit Për shka ka qenë Kjo dispozit e kësaj sure Vële unzilat Ajetun min kitabin la Illa anë a'lemu Fima unzilat Dhe asnja jetë Së ka zbrit Vetëm se e di ku ka zbrit Ajet Janë bi Gjashmi e peshin, e të rote, diqka ajete. Kjeti ka ditë ku ka zvitë, pse ka zvitë, dispozitëm, pse ka zvitë. Për cilë njeri, dhe për çka vlenë, aj, ajete. Walau a'lemu ahaden, a'lem e minni, bikitabin la, e kjo është ajo zeli madhë. Me di di kam, që di ma shumë se une, diqka, që ka lidhe me livrën Allahu Gjellawala, të blughuhul i bilu, muj me shkum me dejeve të, të këta ajë, Dhe rakip të i lejë Në vend kisha shkua Kjeti ka dit ajetet kë kanë zbrit Që ka kanë zbrit Alim mufesir i sahabeve Madjash mufesiri krit muslimanve Ka thonë me di di kush matë dishem Se unë shkojtaj edhe mara elmë Shire zellën e masë që e kam posë sahabe Nësa na ndoshta As ajetet nuk dalmi më më su përmenç Musë forna për, për tefsilin E musë forna për leqimin Madje me i përmen këtu Që i kam përmen djetarë prej leqimit madh djetarëve Ne even është të nëndukën këta legenda dhe mite Mirë po, këto së janë legenda, po këto janë transmitime, shka i transmitoj njësë të mdoj Bukhari ju, Ebu Zorra, Darimiu, Khatibi, këto janë god njësë Tështë të kanë rujtë hadithin e pengamerit a.s. Këto kanë gëzunë gjari, shka kanë ndohë Thotë, Ebu Hurejra, transmitoj një hadith nga pengamerit s.a.s. Tështë gjith, në kanë gjithë gjithashtu Bukhari ju në sahihë është ndalë një dit e borejra dhe ka pitë për nga merin sallallahu a.sallem një pitje. I ka thonë, ja Rasullallah men e hap es adunnesi i bish shefeat. Ka thonë kush është njeri ma hakli për nërmjecimin tanë dite në gjikimit. Edhe shikon i zedhe në sahabeve pitje që kanë ba, pitje me të menqër. Por me shpotu i të qishë, ja Rasullallah kush ka me meritu e mas shumë ti shefati? Dite në gjikimit lëse shefati është hak në Për nga mejlin sallallahu alai sallam Për nga mejlin sallallahu alai sallam Paras e mi u përgjit Paras e mi u përgjit Ja ka dhën Ja ka cilësu diçka ebu hurajra Shka ka dalu e prej sahabeve tjet Ka thën Sallallahu alai sallam Lëka dhënën tuja ebu hurajra Ka thënë o ebu hurajra Ka thënë Ku me nduë Që që këtë pitje Ska me me vojtë Askush përveçteje Pse Limara ejtu min hirsike alel hadith Pizelit madhë që e kam po të ti për hadithin Ebu Horejra për 5.700 e dishka hadithi i transmiton Ngo ti Shumicet e hadithe në i transmiton neve Ebu Horejra Pastaj Ajqa, pastaj Ebu Saeed El Khudri Pastaj Abdullah Ibni Omeri Edhe Ibni Abbas Këto janë sahabët e mëdhe që e kam transmitue hadithe Për nga mesra, thon, me e së nëmi ka thanë Së kumë prit diku qeter me mpyt Për hadithin ma shumë si sa ti Pse zelin e madhë ka pos Ebu Horejra Më dje Ebu Horejra kur ka Ma si ka dhekë për nga meri sallallahu sallam Dhe ka treguen me dine hadithë shumë E sahabi, ka ndalë dhe sahabë E ka thonë, ja, ja e ba hurajra Fakat e këthërte E ki te pru pak Shumë i do ka dhu hadithë A i sigur që ka i të foli Qa i ka thonë e bojnë e la I ka thonë, unë e kër i shkojshë a për nga meri sallam për mas Ju shkojshë i nga për trektia Pra, ju i një morë me trekti Unë i një morë me hadithë Unë i di që ka për foli Edhe, ka thon dheri ma hakli dhe ma i lumtur dhe ma esadun nasi bi shafa'a aite li mashum demeriton shafa'tin ditën e gjykimit ka thon men qala ila ila allah mukhlishan min qalbihi aysad la ilaha illa allah sinqerisht nga zemra ti sinqerisht nga zemra e ti walla la ilaha illa allah ashtajceli per i thot sinqerisht e kupton dhe mundohet me zbatu dhe a dim vlerën ksoj fjale ai meriton ndërmërcimin te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit normal me leyn allah te bareke Pasaj djetarën kanë komentur këtë adithë dhe kanë thonë Personi cili pyjtë shumë për diturien Normal se ka dhije ma shumë Ebu Hureira ka posë zelë matë madhë Dhe ka posë dhije ma shumë Dhe masë shumë dhishka njifët një historikus njifët Ebu Hureira Kitë njëtë muslimat dhe njëvin Ebu Hureira Pse për pat tjetër e ki ku të lezësh adithën Nga ebi Hureira Nga ebi Hureira Nga ebi Hureira edhe aje njëri që li mirët me ilë nërmasë Allah o gjellëvara janëgri qështjen dhe kjo du të me qenë nëzitje për ti edhe për muhe për me kërkuje diturien ma shumë një njërë i tjetër qëka është interesante me sahabët Djabir ibn Abdillah el Ansari një prej sahabëve të pengamerit sallallahu aleyhi wasallam kaldhëtue prej në Medine një mujtë dit derin sham një mujtë dit me deve alabair, me deve min e gjë një sema i hadithin në wahit me vetëm e vetëm ka shku të një sahabi tjetër i qele ka dit një hadith ka dit, veç ka shku me vërtetue një mujtë dit u thtim ka shku e të një sahabi tjetër edhe i ka thon a e dhe të që ketë hadith po, taman, selam aleikum një mujtë dit, një mujtë ton, një mujtë keton për një hadith dësa neve ndërsa ne ndoshta jena ndembeira me lexhue një libër të hadith Riyadhus Salihin. Edhe kjo duhet me të nxitje se sahabët që kanë ilmsha e kanë rrit, nuk e kanë rrit tonet, po janë lodh shumë. Jan lodh, janë çorur, koprit e dreitorve janë çorur, Ahmed është çorur të lexhue. Është çorur të lexhue. I ka hub shikimi të lexhue edhe plot dreitorve ju ka hub shikimi të lexhue shumë. Andaj Ibnul Jauzi në li, në disa libra, në libra të tjera Abdulrahman ibnul Jauzi ka thënë Kërë është dopsu ambicia e njerëzve të dijes edhe në zonësave, tha, ka thamë kanë hupë shumë libra. Kërë është dopsu ambicia, vullneti kara, libra të kanë hupë. Edhe sot kanë hupë libra të me, me rëmjën e ambicis. Dërsa sahabët kanë pasë ambicjet ma dhe. Mësme pa pasë këtë ambicje, nështë këshmi ditë adithët. Mësme pasë konë zeli ma, tangoja i shdo adithë, harpë për harfi, fjallë për fjallët saj edhe në një fjalë më pas më pas gabue ka thonë au oh, kemaqal an-nebi sallallahu alajhi wasallam e ka gatuar ditën vonë ka thonë apo siç ka thon, si thon pejgamberi sallallahu prven tim do të sa ka gabuar prej zellit të madh që çka e kanë pas tetër sahabi ka e kanë dhënë darrimiun hadith për një tetër sahabi i cili ka shkuar prej në Medinë në në Egjipt për më të dëgjue një hadith Edhe kur ka shku te besoni se ai ka ditse ka hadithin i ka thon s'kamur me te vizitu. Sinqerisht e ka gallzu. S'kamur me vizitu per i tallall. Nga sa ata kan pas esenca kon me vizitu vllaj musliman per i tallahu xhallahu ala. Ka thon fillimisht ma tu zaira. S'kamur me vizitu. Mir po ka thon ko mar me, me, me dëgju viti ne hadith. Pe atje me, me me jav ka u thuar. Per nje hadith, nje hadith s'ka na nuk janoi na sotmen. E postoj na let atje në Facebook, tanë, ama me shiku se qështë ka ardha i hadith, deri që të nëna të gatë që me morë, ti menja të le. Menja të le se sa janë lovë atë njerës, sa është lovë Bukhari ju, sa është lovë Ima Mahmedi, për me shkujt atë atë hadithë. Edhe na duhet me edhon piksojna, se përfitimi për hadithëve dhe ajeteve të, të Allahu Gjellewala, nuk vjenë prej, vetëm me duke, duke i postu që ashletë, po duhet mu lovë, duhet mu me dalë djer për me përfidu e prej aditëve të pengamerit sallallahu aleyhi wasallam Nxonsat të Ibni Mesudit kanë qenë për nxonsave të cilat kanë qëndruë në kufe pasta i piktin nxonsave kanë dhalë edhe nxonsat e Ebu Hanifës Ebu Jusufi e Ksumerad njoni për nxonsave ka po sejnin Alkame dhe tjetëri Eswed nxonsat të Ibni Mesudit para me ndonë e këta që ka disa njërës nja kjo, kjo, kjo aditë argumenton për ambicin e lartë të të sahabeve dhe të tabinve dhe për ambicin e lartë në vërtetimin e sendeve dhe ambicin e lartë për kërkimin e turis shikone ilmin e kanë morë për Abdullah ibn Mesudit a ka ma i besushim së Abdullah ibn Mesudit s'ka sahabia që e ka i ka lanë diplom për nga meri ka lanë qeko e kini njeni që ka e lezën kërani për këti i lezën ku ka diplom më të madhe për nga meri sallallahu aleyhi sallam Alkame edhe E ka morë dinë për jepnë i Mesudit E ka morë në kufe Mirë po që ka bo? A shë mjaftuhe? Ja Ka shkuhe në Medinën Pra e ka morë një, njët tinsan që ka morë për jepnë i Mesudit Ka shkuhe në Medinën e më me vërtetuhe Kjo nuk ka konë Tuh me për jepnë i Mesudin Me pason jepnë i Mesudin Ej, hey, une, që ka jam këtu? Une em të rejta Ja Ma gjë, o shkënos me këta jepnë i Mesudin Që të alebet e tina po, S po Me desin e këti, po po shkojnë po lipin ala ma shumë Kanë shkun me dine Te ulemat tjerë Me lip ala dje, te Ibni Abbasit Prejte Ibni Mesudi kanë shku te Ibni Abbasit Mi vërtetu se ndët Ambicje e lartë Ambicje e lartë Ndërsa njëti nësën që kanë ngu te Ibni Mesudi Kanë shku e kanë ngu edhe Tek Ibni Abbasit Dhe kja argumenton se nuk ban Askush mu bo fanatik për diqka Po fanatik du të mu bo dhe që për ilmin Vetë të për ilmin Por më të shtu ambicja me shtu e ilmin tanë Nga se pa ilm, vëllahi, dije Edhe nëse ki shumë adhurimi Edhe nëse lodhë shpalesa Pa ilm, s'ki pozitë Allahu Gjallu Ala Kërë nuk këtu më gjamele Nuk këtu servilosi me bona Apo në më nëmi apo qefin vëtë vetës Mirë bëtë e ka Allahu Gjallu Ala jo Allahu Gjallu Ala Si ka përmeni një rantat Vetëm se në kontekstin e në nëshmu A anil jahili, i ka thonë për nga meri së galasajm i të shjo jahilave i këtë pëj jahilave pëse s'ka kërëta ata ndojtë dësë mukan për njështë në shka jahil, nuk i e jahil du të me të mundu e e njëranca nuk banë mukan jahil nga se të Allahu s'ka pozit me jahil po pozitët e kë Allahu gjelluala mënihët me ilm thotë Said el-Kattan kjo ishin pregjendjeves të sahabëve pre zelë të masë që e kam pasë për diturisë Thotë, sa i të mënë katëtan duke e të reguë për Sufjanë e Thori Se sa e ka mundu gjahli Apo Sufjanë e Thori në kur le zhomi kënoshme Elhamdulillah Mirë po shikone dhimë të nësa e Sufjanit kur s'ka ditë diçka Thotë, sa i të mënë katëtan janë i prej muhadithave të mëjtë që nga mërë dije prej Sufjanit Thotë, idha se eltu hu anë meseletin kër e pyqëa Sufjanin për dhe një meselet o anë hadithin o për dhe një hadith e pitqa, së ka di çka çka është së ka ditë a ditën apo së ka ditë por xixhen i shtet da alej e ka ka dhimbte të mëdha çes spedë e ka e ka munduë një roncë dhe me kta këto i kam mrik këto opozita me kta i kam mrik këto opozita se i, opozita, se i dhim gjehli, ka dhimb gjeheli çka dash mundon gjehel ndosana na na dham jehlin na dham kur s'e dina diçka s'nova miç nuk na dham munduhet me na dhimb të çum duhet me pas ambicie të mëdha Thot, a Ameshi, duke të regu për hoqën e ti Mujahidin, Mujahidi është për e mufasirave të Koranit, për e komendatorve të Koranit, kur kanë dëgjue, pa po Mujahidi ka komentua, Libren Allahu Gjellewala, madjeka qenë edhe i ka interesua ilmi i dunjojës, kur kanë dëgjue se në filan venin, kanë dohë kështu një rast një stori, apo në filan venin është, e filan, e, e, dhe më dohën, kalauja e vjetër, e kështu me ralë Mu dë qoftë në sham, ka shku e ka morë devën, ka shku e ka këshirë. E ka morë devën dhe ka shku e ka këshirë. Prej zellit të mall, kër e kam pitë, o mu gjahit, ti e njeri ma i ditur, shka po shkonë mi këshirë të senë. Ka thonë mu e mundon, kër dëgjoj di shka dhe mësë me ditë sigurët. Sigurët du me shku me ditë, me, me, me ngopë vetë vetën, te me me ilë, përshdo senë. Përshdo senë, shka po sauber, kër gjojnë, pa ditë. Thotë, Ibnu Hazmi ka përmendit qka nga Jahja Ibnu Mujahid, një predjetarve të mdoj, këntu a khudu min kulli ilmi në tarafën. Qikone që shka sen të senë qëtësia djetarve të tabenve. Ka thonë për gjdo ilmit, kumësu diqka. Për gjdo ilmit, kumësu diqka. Fë inë në semajë lë insani qaumen, jë të haddethune vë huelaj e drima jë kulun, gëmëtën adhime. Ka thonë njeri, me nejtë me një mëzlis, edhe ato janë të folë për n polin diçka, çka do të thot. Edhe kish dikur gjapër jo rreth asaj çështje që po folin, ka thonë na musibet i madh. Apo ti unjesh me një meslec, ata folin rreth një çështje, edhe ti s'ke lidhje me ata. Se diçka po folët. Ka thonë Yahya ibn Mujahid, kjo a Au, ka një musibet i madh. Aw kalamun hadha ma'na. Ka thonë Ibn Hazmi, welaqad sadqa Allah, welaqad sadqa wallahi. Ka thonë Ibn Hazmi wallahi, vërtetën e ka thonë. Njeriu do të midhën kur nuk din dhe nuk ka elm për çdo Kjo ka qenë prej ambicis të lartë që e kam posë djetartë të sahabeve dhe djetartë prej tabinve për shtimin e dituris Djetartë kanë lip atë shumë dituris Sa që edhe në qasët më të vështira Qashti maj vështir kura është I dha gjëhet së kratul motë Bilhak Allahu Gjelluala ka thanë qashti maj vështira është Kër dvejn e së kratul motë Agonia e vdekis Sa që për nga mejdi sallallalli sallem Kër i ka ardhe agonia e vdekis edhe ashja e ka pos atleckën qëka e ja ka log me ujtëftoft edhe ka bawin, e ka afshi baudin e pengameri sallallahu aleyhi sallem edhe pengameri allahu, i dashmi allahu pengameri i cili allahu gjellewale ka ngrit mas le arti pikit pengamerve 23 pengamerve ka thon in me lilmoti se karat ka thon vdekja pas ka mundime vdekja pas ka mundime kjo është qashti ma i fshtir kjo është qashti ma i fshtir mirë po djetarë dhe sahabët dhe ptavin dhe kret që e kanë pasu edhe i kanë djek gjurëm të atyre edhe në këtë qasë kanë lipë dituri edhe në këtë qasë kanë lipë dituri dhe istoria është fulle mbushët me kësi me kësi njari Transmetohet për ima Mahmedin kure aplokë shumë edhe othni edhe ulov ma djede ka pasë provat shumë ta ima Mahmedin edhe njështë të kanë po që aloki me lapsë, me fletore, me libra që ka pa në kinjeli u plak, në goti, një kom e ka e në vërë nja përmi tokë, kja lërë lipdije edhe i kanë thonë nja imam, ila meta dhe rikur dhe rikur ti që shtu mo të u lodhë me lapse me fletore me ilmi lodhë mo, balhë mo, se edina që i e ki ilm ka thonë Wallahi el ilmu minel maqbara ilel maqbara ka thonë Wallahi ilmi ha pin djep derin vërë pin djep derin vërë dërsa t'in vërë në së nëllë t'u lip il, andaj qëtë imam Ahmel Rahim me Allah, Allah e me shirobë Gase ka bëzë zeltë malë për kërkimin e diturijës Tësë me tëhëtë për një djetarë Ibrahim ibnul Gjarrah e temimi ka cenë në qasët e fundit të jetës sëtina ka cenë në qasët e fundit të jetës sëtina dhe ka shkue ebi Jusuf me vizitua me vizitua qasët e fundit edhe e ka posë është I, me dhimbta. Edhe çofti fundit i vdekës fundi është, you know, it's a setup. I, i, i lov. Edhe i ka thon, si je? Edhe kia ka një herë ka vënë pyetje, ka thon, çka thuaj kur i jen haç? Para mendon njëri të dek e ka vënë mesela fikje. Ka thon çka çka th thu kur i jen haç? Edhe vem puna më xujt gurzit. A është më mirë më mi xujt prej kafsh? Prej ndeve apo më sliet më nën galt? E ka vë pyetje fikje. Ka thon, më mirë është me tën në kopë dhe më djujt. Ka thon, gabim e ke. Ka thon, gabim e ke. Ka thon, atare kur ti je në kopë, më mirë kë ka më djujt. Ka thon, a pa të gabim e ke. Ka thon, po çish koka. Ka thon, nëse ndalesh me bodo, ka thon atare, më mirë është më le të në kopë. E nëse si e të bodo, atari jun prekofsh. Kë ka thon, që këtë a dhen çka gjendja. A do të thon, a dhen çka gjendja ti tudik Ka orë moment i fundë të tim vetë mu e meselë e fëkjie Ka thonë po adën që këtë gjengje Une të përstu i e për kësi meselë Do me dhonë dhë, qaset e vdekes Ana në pramverën erinijës në nuk lip në diturim Duhet me qenë besimtari gjelos Duhet me qenë besimtari gjelos dhe mësë mu mjaftu e me pak diturim Po duhet me pëkon zelë i tina i madhë Dhe mësë me dhonë në skam mundësi Allahu gjellëvala, skotë Allahu te barëke vëtala, skam mundësi Do sakinin dëgjopu rreth dijetarit i cili ka emrin Yusuf Abu Yusuf Ibnu Abdul Barr. Ibnu Abdul Barr. Ka qen për moshatarëve të Ibnu Hazmit. Për moshatarëve të Ibnu Hazmit. Ky Ibnu Abdul Barri ka qen në Spanjë, ka jetuar. Ilmin e ka filluar në 28 vjete. Mos i ka qen, i ka pasur 28 vjet që ka filluar ilmin. Ka thënë Imam Dhehibiu në komentën e në historinë e tij dhe biografinë e tij. Ka thonë, vallaj, edhe pse ja ka filuën në 28 vite, ka thonë, keqin e fukara për ilmin e tina. Ka thonë dhe, s'ka hadith dhe në historiën e djetarëve, apo histori e transmituve të djetarëve, ka thonë, s'ka njeri maj ditur për transmitu së të djetarëve se sa Ibnu Abdul Berri. Anë mas 28 viteve ja ka njës, diturijës. Dësa, Ibnu Hazmi mbi, mas 24 viteve ja ka njësë. Dësa, ku shka Ibnu Hazmi? Sa që ka thonë, imam dhe e bio, për Ib Ka thonë Ibn Hazmi me pas pos gjuhën pak ma të but Se sa e ka pos, se ka pos pas gjuhën e ashpër Sido mos ndaj atyre të se të këngabue Ka thonë Ibn Hazmi me pas pos Ibn Hazmi gjuhën pak ma të but Ndaj djetarve Ski shmet më të të tokës me dheb Pos i Ibn Hazmi Qa shakoni fuqishëm në, në dhije Dhe në argumentim Mirë po adho gjenduale ka së provu Mirë po 24 jetë e ka njës A tjetër 28 28 vite ja ka njës Abo djetar i Spanjës Djetarë i Sponjës E kështu me ratë djetarët kanë qenë të cilat Kanë bësë ambicit larta për më mësue E buzor A Nja për i djetarëve të mdoj Kërka shenë në momentet e vdekës Duk e vdek Edhe kanë shku disa njës me vizitue Kanë shku Muhammed ibn Muslim Edhe e ka thonë Qka më menë prej aditheve në qarësët e vdekës Aditën i adithën qka përshtatët me qarësët e vdekës Ka than la ilahe illa allah. Ka than transmetohet nga Muadh ibn Jabeeli. Nga Muadh ibn Jabeeli, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than, "Men kana akhiru kalameh la ilahe illa allah dakhala al janna." Ka thanë më imën këtë hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në çastin e vdekjes, nga Muadh ibn Jabeeli, kush thot la ilahe illa allah dhe e ka fundit në fjalë këta, dakhala al janna. Futet në xhennet. Në çastot e fundit të vdekjes kanë mësu hadith. Kitudek ke bë e ban piti. Dësa në e na, në cizat qashtet, në qashtet kur nuk i na nështa matë vështira, dhe nuk e shvizhojna kohën, dhe nuk e shvizhojna kohën. E kështu me radhë ka posë prej djetarëve të cilët kanë kërku edhitori në qashtet e fundit të vdekis. Abdurrahman i Mnul Gjozi, dështekin ndëgju shumë, edhe e koni liber gjuetia meditimeve, e preferoj të gjë njeri taledzojnë nga se ka prej informata dhe dhitorive të shumëta. Këtë përvojën e jetës e ti e ka shkrujt ati Ka thonë i më gjozi Në liberën, më shket liber Ka thonë me këto dygi sëtë e mija I këm shkrujt dimi vëllime Me këto dygi sëtë e mija I këm shkrujt dimi vëllime A disa e në dimi vëllime Dimi vëllime vesh me nje, nja, dhe, tëra, kator, pencë A i ka shkrujt libra qasë Ka thonë dërsa me këto dygi sëtë e mija I këm lecu njëzët mi vëllime N kuaj është ka ambicie e Atina në ambicet e Sodit. Do të thashë kjo temë është ajo e çuditshme, po kjo ambicie i ka vënë në rrugë neve feja. Mos më pashen ata kështu, na s'kish më pas me informatorave kurrë. Mos më pashen ata kështu, të zellshëm, komguls në kërkimin e diturisë, na s'kish më pas sot dije. Na nuk kish më pas sot dije, po ata janë lavdh dhe na ka arrit neve dituria. Pastaj ka thënë Abdurrahman ibn al-Jauzi, ka thënë në dur të mija janë pëndu 20.000 jahud e kam të anu islami 20.000 jahud edhe ndi ka thonë ndoshta 100.000 janë pëndu për e më katarëve të muslimanën, gjënaqarë të dur të mija normal se ambicja e lartë ka qenë ambicja e lartë për me shkryt libra dhe për me lezue libra ka qenë shumë e madhe pastaj kanë përmen për Lëzimin e shekhu lë islami bëtejmijës. Mi ha legju sirën shekhu lë islami bëtejmijës, Ahmed ibnu Abdul Halim, ibnu Tejmije, mi ha legju së historien që ditësh. Qëfar njeri u konë? Qëfar njeri u konë ki personë? Andaj edhe nuk është martuën nga nga dzelli malë për dituri. Kërë e kam piti njën në piti e tarëve, i qëli ka arrit 60 vite, 60 vite në die, edhe e ka, ka arrit kapëtina duke së fjeguë e nëzitja dhe suneti i pengameli së lësëm në martes dhe i, i ka nëzit mu martu e pas e ka spegu e kaptinën e ka kri kaptinën dhe ka prua dithe qka pengamesëm ka të njama shara shabab me njës tëta amin kumul bë ojtë të ri ku shka mundësi mu martu mës ta mësplite as pak mas e ka kri kaptinën i ka nëfën talebet hoxho, mirë, kjo këtë të manën po të të të të të të të të të të të të të të të të t Ka thonë, këtë pas në harua Këtë pas në harua Edhe kësë ka rejtë, po ka haru njeri 60 vite Ka thonë, po ani tashë, masë në nekazove vlerën e mërtej, se së mërtoj hë tashë Ka thonë, leje se 16 i kam shno shume Mërtoj në ju Para me ndo, 16 i kamon njeri Ndije ka haru më mërtu Tulip, dije shumë Hajt, hajt, pas ka pos arsije Nërsa na Na nuk e na arsie Thot i përnë ka imi në livën e ti Kopështi të dashuruarve Thot më ka të regua oh, hoxha jenë ibnutejmia Thot isha një natë shumë i smut Më ka përnë i dhimë shumë e madhe Thot dhe e thira mjekon Edhe e thira mjekon me më kontrolua Dhe më tha Ta dit i probleme Ta dit i probleme, ko e kje Ka dhonë ta më më kohan probleme Se ka qenë disa artë i smutë që i khul islam Ibnutejmia Mjeku i ka dhonë e di probleme në ta Ka dhonë qa mutalaka mutalaatuke ka thonë diet leximi jot i madh kët ka votie musmua ka thon leje pak ka thon skam sabër me lan ka thon skam sabër me lan pastaj vëntimia ka thon a do me të bëhuon e ti diçka demand prej ilmit tan adamet do mend prej ilmit tan ka than hajde si ka thon a e keni vërtetuar me mjeksi se kur njer i gëzohet dhe ame disponim ka thani largoho smundja dhe kur i fol vetë drejt se si je smuti je me disponim i xall Ka thonë i largohet smundja Ka thonë po Ka thonë po unë jam qështu Ka thonë ku të lezoj, jam i disponum dhe i mëgzim Ka thonë ku të ala lezimën Në unë e më kapë piklimi ma Ka thonë e kësi i laqin askeme Ka thonë i bun kaimi Në libën e tina Kopsi dhe dashuruarve Ka thonë për, për vetë vetën e tina Kure ka kapë dhimë të e krijës Apo ka pasë në i smundje Ka morë libra ka lezue Dhe ka kalu smundja Ka morë libra ka lezuhe Dhe i ka kalu smundja Ata kur janë konë smut e kanë morë libra me lezu Nga kur jenat smut E lojnë e libra së lezojnë Ata kontra janë konë Andaj një tjetër Ka thonë kur mzike gjumëmi Ka thonë mirë sa libra dhe lezojshë Ibnu Akili Ibnu Akili një pridjetarës shë ka shuyt një libar 400 vëllime Mirë po ka hubë në luftën e Bagdadit është djekë Ki hoqë ka thonë kur më kap ke gjumi dhe më kap ke kotja e mirë shalibën dhe më dilke gjumi Para me ndoje e kunder të natyris tonë E kunder të ta, tamam, e kunder të në nënirë absolutën natyris tonë Në na të ledhuna kap gjumi Ato për me ik gjumin kan, e kanë e kanë morën libru Kjo ka qenë prej qudirave të këtire, këtire njerëzve Thotë hoqëja në vazhdim duke të regu e për ambicet e djetarve të mdoja Ka thonë për një një pre detorve për Ebul Baraket i telekatin Babgji Sheh ibn Timis Ibn Timia e ka pasemën Ahmed Ibn Timia e ka pasemën Ahmed baba vete ka pasemën Abdul Halim Babgji Sheh vete ka pas Ebul Baraket Ebul Baraket Ka thoni më dha e biu pse s'nifën baba vete dhe babgji vete edhe, vetë, edhe se kanë qenë shumë dishull Ebul Baraket e kanë libër që kanë çu dhe studiohet në fik është e madhe. Hoxha Sheukan e ka e ka sqeguar në Nelulautar. Kur e kanë bëjë e mamdha e bim, pse s'nifet Babavet dhe Babgjisivat? Ka thon Babavet Abdul Halimi ka thon është si ylli. Ka thon Babgjisivat është si ona. Ka thon Ibn Temia është si Dilli. Kur ka dal Dilli shifon këtë të gjithë. Ibn Temia kur ka dal shifon këtë të gjithë. Mirpo zelli i madh i Ebul Beraketit, Babgjisit vet i bëntejmijës thot Abdurrahmani Abdurrahmani a vla i bëntejmijës Ahmedi i bëntejmijë Abdurrahmani vla i vetë Abdurrahmani thot më thoj ke babgjish jem kur hiken vece me kri nevojen më dhej ke prit që të jasht edhe mele që të liber filoja për që të ledzo dhe sa të dalune më stahu pe kohën hiq të i ledzo unë të dëgjoj edhe kur ka dale ka vazhdu ledzimin paramendoj e farë ambicje Koha në navëtorës e ka e ka shfixue. Allahu e nderoft, por më shfixue ilmi. Ici ka ndosh me u kohë as pak. Saçi thotim në ilxauzi, kur mbëshin me safër mua, kur mbëshin me safër dhe filloshin me një takmagat, ato mysafirë i kanë pasë merak që anko të të mendjo. Andaj a mëshin, ja, do të thashë ajo është pak komike, mirë po ja vlen më tregua. Amesh e ka orë me vizitu në Hoxh për i Hoxhallarëve. Ka qenë i smut Amesh dhe ka ne pak magja. Edhe s'ka ditë ç'i thon çu. S'ka boll me un i smut jam te nuk nuk kujtohet më çu. Edhe i ka thon ë ki misafiri ka thon Hoxha nëse të mundova pak se e zgjata. Ka thon ti mundon kur je në spitale, para mendon kur të vishtone. Ti mundon kur je te shtëpia jote, para mendon kur kur te une. Pra çu më shpejt. Hat Ibnul Jauzith thot kur mvisni me safirin edhe rrisin gjat thot ato nuk e kuptoshin se unë duhem shfitzu kohën tha po për respektin te mvisfirin qase ka ardhur ne hadith se kush e beson Allahun xhallahu ala dhe pejgamberin sallallahu alaihi dhe selemu ditën e punit duhet me respektue mvisirin tha per mes meran ket kundresim te hadithit tha e shfitoj shaqon diçka shaqolide me libra tha i ndersh gënçalopsat i drejtoj shaq librat i paloisha që ka poshë liqka vetë të me shfizhu kohën po edhe me nëjtë me misafirë edhe me shfizhu kohën kështu ka qenë do me tonë njëta e atyre, atyre njërzve pastaj kam përmen djetar se sa kanë ledzhu djetar për një mezlis për një dërs sa kanë poshë mundësi me ledzhu e për një dërs transmitohet për një djetar i cili qohet El Khatib El Bagdadi që ki Khatib El Bagdadi Ka thon dhe e biu nuk njeft dietar më të madh se kë. Nuk njeft dietar më të madh se kë. Khatib al-Baghdadi ka thon dhe e biu Allahu mëshirof nuk di ndonjë shkencë se çikë njëri s'ka shkruajtur ata. Nuk di ndonjë shkencë të elmit, të dunjojës dhe të xheriatit, vetëm se ki ka libër në kët në kët shkencë. Ki person e ka lexue Sahihun Buhari Me gjithë transmitimet që ka e në atit. Me zingjirë, jo veç, veç teksti. Në tri derse. Sigur natë që të që e në të mojtë derse. Në tri derse ka lezu këtë Bukhariun. Thotib në haqjeri në komentin e qësa në gjarje. Thot nuk e di a ka mundësime bodi këtë qëtër posë këtina. Palame ndo farambici. Bukhariun. 7.536 hadithë me zingjirë. Prejtë e... Bukhari ju dherë të pengameri sallallahu alaihi sallam duke përmenjë gjdo njeri ati dhe duke përmenjë hadithin i ka ledzu për tri mezlise për tre her janul dhe kanë krye dërsa neve dështa ta njëtën nuk muina me ledzue sa hi në Bukhari ju transmitohet për një tjetër hodjë i cili ka qenë Ebu Saidi Semani gjithashtu të regonë dhe hebiju se e ka ledzue me Mënyra më e më mirë, rrydhshëm Buhariun në 5 ditë. Buhariun kompleta ka lexuar në 5 ditë, rrydhshëm, pa ugut hiç, kadal-kadal. Kaptina e editoris, kaptina e imanit, kaptina e shpalljes, e kësaj herë deri te kaptina e tauhidit në fund, e ka lexuar një ka një, për 5 ditë. Për 5 ditë provoja sa mund të shmë lexuti. Provoja sa mund të shmë lexu. Mir po, gjithashtu Këto ambiqet lorta nuk ban neve Andaj që ka ndonë se lefi Ma la ju draku kullu hu La ju ju traku gjullu Ma ju traku gjullu hu la ju traku kullu Qëka smuina ma rrit ketë se lojna ketë Apo nëse smuina mu bësi këto Bërën më smu Më smu konë as pak Nëse smuina na me legju Bukharion për 5 ditë Ta legjojna për një muj Nëse smuina me legju për një muj Ta legjojna për 5 Ma di ta legjojna për një vjetë Bukharion Me legju Bukharion është një metë ma i majma dhe që i djetar, djetarët, ka prej djetarëve këtu e ka përmenë se Bukharion gjatë jetës së tina e ka lezu 700 herë 700 herë e ka lezu Bukharion dhe kër e kanë pytë, hoqo shka me lezu na ka thënë Bukharion pas libri të Allahu Gjallahu Ala në më thonë ambicit e të tëre për me lezu e hadith e kanë qenë të mdoja transmiton gjithashtu Ibnu Bashkual në libri në ti e sële se Njoni prej djetarve e ka legju sahihun e muslimit në 7 dit A i dini sa hadith i ka sa i muslim? Dymët mi hadithe Dymët mi hadithe I ka sahihu i muslimit ki i ka legju e për një javë I ka legju e për një javë Dhe kjo ka qenë prej qudirave të djetarve Kjo ka qenë prej qudirave të djetarve Tregon dhe he bihu për një hojë i cilje e ka pos emnin Ebu Abdillah El Abbar, Ebu Abdullah El Abbar, fot Kihoja, gjithmonë lexonte Sahihun e Muslimit në 60 ditë. Në 60 ditë. 60 ditë e ka lexuar. Pastaj 60 ditë apetit, të tjerë, 60 ditë. 60 ditë janë shumë pak për neve. Shumë pak për neve, s'ka mundsi me lexuar çat shumë. Mir po shikoj ambicet e këtyre njerëzve. Shikoj ambicet e këtyre njerëzve. Edhe Allahu xhallahu ale me këta njerëz e ka ruajtur. Ilmi. Andaj Allahu të barëke vëtë ala ka than Inna ma jakhshë Allahe min ibadihi el uleme Vërtet frigën si gjithë duhet jekan Allahu gjellë u ala Vete ma tha që janë el uleme Djetar Andaj mirë për prafë se prafë e për sëriti Ajo që ka nuk kalohët Ajo që la nuk kapët krejt, nuk lihet krejt Edhe nëse skeqen dhe ritash I qëli jem mirë me ilmë dhe me redzim të madhë Filoja Filaja se vallahi allahu jallahu ala nuk e ka prur rrësisht Iqra bismi rabbik alledhi khalak Allahu Qur'an i nuk e ka zvit për më adhuru allahu jallahu ala E përse se ka zvit fjallin e par U abudu rabbikum alledhi khalakakum Po ka zvit Medina Pas 3 më dhvit e adhuran e allahu jallahu ala Apo Qur'an i ka zvit për më adhuru allahu Dërsa fjallin e ka zvit e par Iqra bismi rabbik Lëgjatin iherë Ledzot njërë të skalit e me ndjenë tane Zhvilloj e me ndjenë tane Pastaj e kupton qështjet më mirë Pastaj e kupton qështjet më mirë Tregon për Ibnu Tejmijën Njëni prej Ojalarve, Ibnu Abdul Hadi Kje ka shkujtë sidën e Ibnu Tejmijës Allo e më shiroft Thot Ibnu Tejmija i ledzohi ke Menjë me gjlis Dimët mi hadithë Menjë me gjlis Dimët mi hadithë Ki i bëndë e mija që është i një furi madhë Ki nuk është legjend E i borbolizume Ki ka jetu e dhe i sëria është e E ruajt me dimët mi hadithe Provone në ata provojnë në një dit Për një dit sa hadithe këna mundësimi ledzue Sa hadithe këna mundësimi ledzue Imam Shafiiju në Ramazan e ka ledzue Dihër librën Allahu Gjellewala Dhe në Ramazan komplet 3 dit I ka bo 16 hotme 16 hotme Librën Allahu Gjellewala ka ledzue 60 herë. Do të thotë me veshëtimi kush e lezon një herë apo dy herë. Kjo ka qenë prej cilës sa ulemave dhe ajo që zgjendet këtu, parlamente liborash di çka çka, ndoshta disa asente nuk përmendën. Ndoshta disa asente nuk përmendën që mos mendoj njerëz që një janë të i bërbolliçumë. Do të thotë këto kanë ndodhur me njerëz. Kto kanë ndodhur me, ka ndodh me historinë e diktatorëve. Thotë Muhammed Ibnu Jahbel Thot qaratu bihamdillahi jami a muslimin Bi jaufi dimeshqa shami jaufel islami E ka të regu e në poezi dhe shiko e siq akëzua Akëzua kër e ka lezua sahihun e muslimi Thot me falenderimi ta kona Allahu Jalla wa Ala E kum lezua muslimin Bi jaufi dimeshqa shami Në qitetin sham jaufel islami Qendra e islamit Alanasiri dinil imami Ibn Gjehbelin Bi hadrati hufadhi me shahir al-Alami E ka shuit poezi Pikzimi të madhë kër e ka sos muslimin Kër e ka lezue muslimin Andaj djetartë janë gzue me dhijevec Tha shimën temia i ka thonë doktorit atina Ka thonë a kër gzot një dhe i ka lën së mundja Po, unë e gzona me dituri Unë e gzona me dituri Ka thonë një këm lezue sahihun muslimit Në mesin e njërzët të dishëm Në mesin e njërzët të dishëm wa temme bi të ufikil ilahi bi fadlihi, kira e të doptim fi theratëti e jani. Qudira, qudira me. Ka thonë dhe me suksesin Allahut, Allahut të ekon falenderimi, për tre dit e kam krye. Për tre dit në mesin e kitë njerëzve, djetarë. A i di shka do me thonë me legju para djetarëve, e e thët kapin. E thët kapin. A i që li ka provu e ndë njerë me legju e, kuran, apo të gjvit para djetarët e dishëm, e e di se shfar të rejme e kapin. Të për të rejme e ka për të rejti të ka lezu sahihun e muslimit I cili përmban në bi 13 hadithe Dhe kështu me radh, lusim Allahun të barëk e wa te ala Qe të najshtoje prej ambicjeve për lezimin mas pari të libër së Allahu Gjellewala E felaj e të dëbbarun e l'Quranë e më ala kulubin e këfaluha Allahu Gjellewala ka thonë, a këta njerës asë me meditojnë Kuranën اسفل الزون قرانه ولقد يسرنا القران للذكر الله جل وعلا سوره القمر قثان ولقد يسرنا القران للذكر كيت قران اكنابو تلت برمنزوا فهل من مذكر اكو ديكوش شكا يلقون هذا منسيم ترا حدش برثليت كايا ولقد يسرنا ولقد يسرنا ولقد يسرنا تلت تلت تلت جنابو اكو ديكوش شكا يلقون Ana pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë, s'kum lan rrug të hajrit vetëm se ju kom urdhëruar për atë dhe kum kalzuar, dhe s'kum lan rrug të sherrit vetëm se ju kom ndaluar prej saj. Mirë po duhet të mund dalë me i lexuar këta. Dhe mund dal me me hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj Abdullah ibn Barekit kur i kanthan disa prej shokëve të tjerë, ka thënë ja Abdullah ka thënë ti shumë pak dal në ne, nënmeve, shumë pak nënmeve. Na kena çef me nejt me tie. Ka thonë, inmi u gjelisu Ashab e Muhammedin Ka thonë, unë e ri Me shok të pengameri sallallahu sallam Ka thonë, kejthe dhe këtë matu Ka thonë, si ka mund të i atë kanë dhek Si ka mund të i të mënit me shok të nësëm Ata kanë dhek Ka thonë, asmi shifë në këto libra të Se la të kanë rrujt i sori e në atyra Që i jam të nejtë me ato Ata janë këtu në libra Unë jam të nejtë me ato Andaj, nëse njërzit e mirë Kanë d Istoria të re, kam betë Andaj Aliju radhijallahu an, anhu Ka thonë Nëse jeni që pasoni Atare pasoni atë shë kam dhek Fe inël hajje la juqmenu fitnet Nga se të gjallit nuk i dijet Së proba Komunës i gjallë rrëshat Dërsa ajë shë kam dhek me të mirë Ajë është shënbultira me e mirë Shokte për nga meri sallallahu alai sallam tabin. tabin Imam Ahmedi, Imam Shafiriu Ebu Hanifja, Imam Maliku, Bukhariju Ebu Zurra, Imam Muslimi, e kshomë rad Dallakutni, Tirmidhiu, Nisaihu, nëse a lexojna historinë këtë, keni shumë të ditë. Dhe ka më ndikuar patjetër në jetën e Juve. Pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam ka thënë el meru aladin khalili. Njeri u është në fe shëqera. e natina me të cilën na shoqëron. Shoqëroi librat e njerëzve të devotshëm me lejnë Allahu të barëke wa ta'ala ajo ndikon dhe mos i anashkaloni në gjarje Allahu jellewala i ka thampe nga mejri sallallahu alai sallam feqësusil qasasa leallihum jetë dhekkeron kalëzohju në gjarje doqëta përkujtoon në gjari kalëzohju feqësusil qasasa leallihum jetë dhekkeron doqëta përkujtoon madje Gjunejdi imam Gjunejdi një prej një gjallarë vë të mdoj kër e kam piti ka thampe se ti herpasajrë n ka thonë për nga meri sallallalli sallam i ka thonë Allahu Gjellewala ka thonë jak të janë këto nxarje që ti të, të regojnë anë atije linu theb, bite, bihe, fu adek nxarjet i ka zojnë a me ta forcu zemën në hak me ta forcu e zemën në hak andaj nxarit janë shembuli maj mirë edhe Allahu Gjellewala për këtë arshie i ka shjellë shembulit vazhdimishtë të Kur'an një e trejta po dhe trejta Kur'anit kam polimizu djetarë është nxarje � Njori e Musaid al-Salam është përsëritur shumë herë. Njari e pejgamberëve të Allahut xhallahu ala në librin Allahut xhallahu ala është përsëritur shumë, ndërsa ajo ja nuk duhet lexuar si roman. Po ato janë ngjarje të gjalla. Dhe Allahu s'ja si çel urdhësit, kërkuina derisa të nallat me lexue me meditim në Kur'an. Me meditim në Kur'an fel yatadhakkaru ulul albab. Let morim sim njerëz të mençur, lutim Allahun xhallahu ala të na bëj pa njerëzve të mençur dhe cilat në ishton neve ambicet me ledzue ma shumë në libën Allahu Gjellewalë në sunetin e penga medit a.s. dhe musme ma shhtur për e asaj e cila dohët për e ilmit ndërsa jo nuk ka fare për e ilmit dhe musme e nënqmue as një liber po me mor me ledzue sa ma shumë dhe me e gdhen me njën ton Asallillahum ala nabijin e Muhammedin ala alihi e sahabetihi e gjmaim